«Як там Ельза?» Я схипнувся всім тілом і спробував підхопитися. Наручники, боляче врізавшись у зап'ястя, худку посадили мене на місце. Ельза зникла. Спугад про це немов позбавив мене хребта, не залишивши сил навіть просто сидіти. Жінка на мене не дивилася. Її голова була задерта до стелі. Лампи знову мерехтіли. І здавалося, вона чекає, що вони ось-ось вибухнуть. Ви збрехали мені. Заткнися! Вона підняла руку, не зводячи погляду з ламп. Раптом світло згасло зовсім, зануривши нас у пітьму. За кілька секунд у коридорі затопотіли підошвами люди. У далечині хтось майже істерично заволав: Марш, марш, марш! Залилася гнівним ревінням індукційна гвинтівка. Ще одна. Пролунав чийсь розпачливий крик. Потім звуки стали віддалятися. За півхвилини знову запанувала тиша. Я вартів головою, намагаючись хоч щось розрізнити, але пітьма була, як укрота в сраці. Раптом світлові панелі загуділи і засвітилися, боляче різонувши по очах. Я замружився, Повільно розплющив очі. Панелі нудотно блимули. «Ось що ми зробимо?» – стривожно сказала допитувачка. «Ці чортові стільці прикручені до підлоги, Якщо жінці прорвуться, я навіть не встигну тебе вивезти. Тому я відсібну наручники від стільця, а ти не встругнеш дурниці, домовились? Планета і щель, повільно сказав я. Ось де ми. Браво, вимовила вона, знову не зводячи погляду з лампи. З поверненням у реальність. Вона обійшла мене ззаду і стала возитися з наручниками. Ви мені збрехали, повторив я. До чого? Вона знову скувала мої руки, цього разу просто перед собою. І за бажання я міг підвестися. Щодо доньки. Ви обіцяли привести її, якщо я погоджуся співпрацювати, але це неправда. Жінка повернулася на своє місце, і я жадібно прикипів до неї поглядом, намагаючись щось роздивитися за відблисками на масці. Зізнаюсь, я сподівався, що просто забув момент. Коли знайшов свою Ельзу, як і ще недавно не пам'ятав дня, коли вона пропала. Сподіваюся, що ця жінка її манера підтискати тонкі губи видається мені ніби знайомою. Скаже, не молоти ні санітницю, бо моя донька вже тут і чекає, коли ми закінчимо. Але вона не сказала, а найгірше те, що вона нічого й не підтвердила. І жінка відповіла у своїй коронній манері запитанням на запитання Ти щось згадав? «Моя донька знайшлася? Так чи ні?» «Отже, згадав, як пропала». І жінка зробила позначку в планшеті. «Ось і чудово. Тепер ти пам'ятаєш, куди подів арсенал». «Насрати на ваш арсенал. Що з моєю донькою?» «Не знаю», – вона розвела руками. «Можливо, її так і не знайшли. Чи її знайшли, і вона просто зараз сидить у сусідній кімнаті і чекає зустрічі з тобою». Може, навіть дивиться на тебе з того боку дзеркала. Я мимоволі повернув голову, глянувши на своє відображення. «Сам ти цього не згадаєш», – продовжила вона. «А я не скажу, поки не дізнаюся, де арсенал». «А що, як я не пам'ятаю?» «Пам'ятаєш. Твоя пам'ять відновлюється хронологічно. Ельза пропала в досвіта. Одразу після викрадення арсеналу і щойно ти про це згадав». Тепер просто розкажи, де зброя, і ми покладемо цьому край. Я думав, чи слід їй сказати. Що небезпечніше – розкрити карти чи почати з нею гру? Раптом Ельза справді в сусідній кімнаті. Раптом усе, про що я можу мріяти, всього лише на відстані одного спогаду – того, де ми носимо чортові ящики з написом «Swear». І варто мені розповісти, що ми зробили з ними – Двері відчиняться, і мені на шию кинеться моя маленька Ельза. Бажання повірити в це було таке сильне, що я майже здався. Але інша частина мого «я» повторювала фразу, яку трохи раніше кинула моя допитувачка. До ранку я встигну, а потім з ним у будь-якому разі все. Це був той самий внутрішній голос, який так наполегливо вмовляв мене не летіти на іщель. Потім кінець. Як божевільний вола він, потім — кінець. — То що з арсеналом, лейтенанти? — наполягала вона. — Не пам'ятаю. Справді, я б з радістю, але... — Скажи хоча б із ким ти його ховав. Ти б не перетягнув усе сам. А я знову похитав головою і відвів погляд. Раптом прочитає по очах, що я брешу. Жінка нахилилася, наблизивши прозоре забрало майже впритул до мого обличчя. Стали не по собі. Якийсь час я дивився у бік, потім таки повернув голову та побачив лише власне напівпрозоре відображення в масці. Раптом жінка випросталася і підняла руки до голови. Щось коротко пшикнула, і вона зняла маску. «Хочеш кави?» – допитувачка ледь усміхнулася. Її зениці були світлі кольору виленілих джинсів. «А можна?» Я аж випрямився з подиву. Вона всміхнулася, підійшла до дверей і двічі стукнула по них кулаком. Одразу клацнули замки, і у кімнату зазирнула дівчина, яка приносила мені одяг. «Кави, мерщі!» Уривчисто скомандувала жінка і одразу звернувся до мене якимось дружнішим тоном. «Еспресо? Американу?» «Е... Я розгубився!» Еспресо з молоком, без цукру. Дівчина розвернулася, щоб іти, але моя співбесідниця навіщо вирішила додатково підбадьорити її. «Ти спиш? Бігом, руш, оп-оп-оп!» Знову промайнула думка, що я знаю свою допитувачку. Цього разу навіть впевненість. Але хто вона, не пам'ятає. Двері гримнули, заскриготіли замками. І жінка повернулася на своє місце. Резерв надзвичайного озброєння своє – це такі дорогі смертоносні іграшки. Але такі дорогі смертоносні, що ними ніхто не користується без нагальної потреби. Але дуже ефективні. За планом, якщо колонії загрожуватиме небезпека, ми просто розкриємо його і одразу всіх переможемо. Отже, вона нахилилася свердлячими поглядом. «Отже, цей час настав, лейтенанти, нам не просто загрожує небезпека». Ми на межі загибелі, і від тебе залежить, вистоїмо ми чи ні. Розумієш, про що я? Я точно її знаю, крутилося в голові. У неї прізвище якесь таке дурнувате. Крутиться на язиці, але не можу згадати. Не треба сприймати мене як ворога, Гілелю. Радше навпаки. Ти потрапив сюди за вбивство. Найсправжнісіньке навмисне вбивство. Навіть два, враховуючи бідолаху Камуру, якого ти пристрелив. Але Окамур на той момент навряд чи був людиною. А ось комендант. Формально ми повинні тримати тебе в клітці як небезпечного звіра, щоб твою долю після завершення місії вирішив трибунал. Але я не формаліст Гілю. І взагалі, я твій єдиний друг на цій планеті. Хочеш почути чому? Бо мені не чхати на вбивство. Мало хто б так зміг. Тільки я нікого не вбивав, міст не пам'ятає, як вас звати. «О, я ближ!» – вона скривилася. «Ти вирішив, що я намагаюся витягти з тебе зізнання? Та в мене вагон доказів, якщо тобі цікаво. Але все не так, як ти думаєш. Я не копаю під тебе. Мені потрібен лише арсенал». «Чому я втратив пам'ять? Ви катували мене?» Присягаюся тієї секунди, і очі сказали «так». Але на обличчі не здригнувся жоден м'яз. Ось воно як! Я пішов в атаку, поки вона не отямилася. Ви дали мені якийсь препарат, щоб я був балакучіший. Але щось пішло не так, і замість цього я все забув до чортової матері. Я вгадав, так? Знову відчинилися двері. Повернулася дівчина-конкістадор із чашкою моєї кави. Допитувачка багатозначно мовчала, наче показувала, що не говоритиме сторонніх. Я обережно взяв скутими руками картонний стаканчик і підніс до рота. Дівчина, звісно ж, усе переплутала і принесла просто еспресо. Як я вже казав, кава в колонії, якщо тільки ви не варили її вдома, це було огидне пересмажене піло, і споживати її можна було хіба що з молоком. Але навряд чи з цієї ситуації випадало крутити носом. Я трошечки ковтнув і мимоволі скривився. Стій, раз, два, негайно скомандувала допитувачка, рядові, що вже виходила за двері. Від її уважного погляду не вислизнув безрадісний вираз мого обличчя.